«Отак», – зіткнув я обертачі кермо, – «ця операція скінчилася. Виграли всі. Служба безпеки ліквідувала групу, котра вже розросталася в супермафію. Тартар довів свою лояльність, і йому дали спокій. А я? Ну, і я теж не залишився без віддяки. А папа-мушкет і компанія сидять в слідчому ізоляторі. Щось поважне їм, щоправда, не загрожує. Так, дрібниці». «Не загрожує?» – здивувався Шамрай, підскакуючи на задньому сидінні. «Чому?» – я втомлено махнув рукою. «Потрібні свідки, докази, свідків залякають, докази кануть, мов каміню воду. Певна річ, у в'язницю хтось потрапить, треба ж комусь сидіти за папу Мушкета. Але головні винуватці будуть на свободі. Американців, між іншим, уже вислили як персон Нонграта. І Марка теж зацікався Шамрай». «Забудьте за цю Марка», – насупився, «таких родичів треба топити в клозеті. Втім, так чи інак, а головне зроблено, скарб зостається в Україні. Знаєш, коли я розшифрував запис, то мене охопила якась дивна печаль. Таке враження, наче той чоловік озвався до мене крізь товщу двох віків. Мені здалося навіть, що я фізично чую його голос». «Ну», – озвався Шамрай, – «щепак». Я мало мізки не поламав, а то нагромадження латинських букв. І треба ж так зашифрувати. Подумай лиш. Я пригальмував, і машина, підстрибнувши, перевалила пагорбок порослий сірою муравою. Зашифровано, сказав я, справді цікавим способом. У спрощеному вигляді це має таку послідовність. Буква кирилиці, її цифрове значення – порядкове число латинської абетки. Відповідним робом – сприпарованої. Скажімо, в тексті є літера «А» – «Аз». Її цифрове значення – «одиниця». Спрепарована латиниця, в цьому, треба сказати, виявилася підсвідома неприязнь українця тих часів до всього латинського, католицького, становить собою код, шифрова функція котрого починається з літери Л. Ця літера є першою в шифрувальному ключі, а тому означає одиницю, тобто А. Очевидь, секрет шифру передавався з покоління в покоління. Він був розрахований на розумних, освічених людей, та ще й патріотів України, котрі марили гетьманською державою. Ну, а поза як ваш рід занепав, та ще й до того в ньому виплодився Марко, Шамрай засувався на сидінні. Ну, сказав він засоромлено, сім'ї не без виродка. Так увесь запис ОТО так закодовано, ге, як і вну. Звичайно, друга літера ключа латинське М означає двійку в системі кирилиці, тобто Б, ну і так далі. Розкодувати цей запис міг тільки чоловік з фантазією та ще й вихованець Києво-Могилянської академії, де полюбляли всякі філологічні ігри, акровірші, Паліндроми. Крім того, Іван Шамрай писав текст суцільно, без проміжків між словами, та ще й подекуди опускав голосні. Словом, намучився я з цим шифром, нема чого й казати. Але скарб тепер в наших руках, потер долоні Шамрай. Ну, це вже я заживу. Куплю мерседеса, хату, обдбехаю, поверхів три, не менш. Я засміявся. Ніде правди діти». Шамрай ще в Афгані вирізнявся з поміж цілого взводу своїм дуже конкретним прагматичним мисленням. Скарб має належати державі, ти не забув? Іван Шамрай приберігав його за далекосяжними цілями. На ці гроші мала бути організована ціла воєнна компанія, в якій значна роль відводилася Запорізькій Січі, Гайдамацьким загонам, котрі ще гуляли шляхетчиною і підозрюю деяким політичним силам на теренах самої Гетьманщини. Мені знову стало сумно. Чоловіче! Закроювалося повстання зразка 1709 року, і не виключено, що метою його мало б стати створення незалежної козацької держави. «Ех, та що казати!» «Ну, не вгавав Шамрай, державі це золото дістанеться, чи не державі, а четверту частину віддай. «Тут хай вони хоч гопки скачуть, а я своє зубами видеру!» Він з цікавістю подивився на мене. «А ти що робитимеш зі своєю часткою?» «Га, патріоти!» Я переїхав хисткий дерев'яний місток, вода ледве чутно жебаніла під тонкою білястою кригою, нуртуючи в промивинах, і, додавши газу, почав підійматися під гору. У нашому селі, почав я замислено, була церква, збудували її років 200 тому. Височезна, стрімка, її видно було за 10 стов від села. Знаєш, церква – це не просто споруда з дерева чи каменю. Це якийсь матеріальний вияв устремлінь людського духу до вищих містичних рівнів буття –